نو سلمان داسه دا کپڑے چون پرکار وی چې پاوی کې د غثتر دغه جسم د پټوی اوندمره نری او دمره باریکي کپڑے بنا شي چې داوینه لاندې د د جسم د سرمنه د ښکاری کداسه کپڑے چې ان شوني دغه شفافي کپړي وې څنګه چې شیشه شفافي او پاغ کپړو کې لاندې جسم ښکاری سرمنه ښکاری نو داغه کپڑے د مسلمان لپاره اچول دانا ناجایز دي او داسې کپرو کې ستر هم نه پټي چې ستر پکې نه پټي دي داسې کپرو کپرو کې بیانومز هم نه ادا